bei juma wakati bana imam pale anaponeta dua je mimi kama maamuma nifanye nini maana watu wamechanganyikiwa kuna wale ambao wanaitika kuna wale ambao wanainua mikono hasa wakati mwingine pia hata imam mwenyewe anainua mikono je wa mtume ni ipi katika hili swala fadhil sana of... Baraka Allahu Jambo. Kazi ya luululiza bon, la kuinua wa mkono wakati wa Juma. Swali hilo liko katika vipengele. La kwanza ni kuitikia amin kwenye swala. Kuitikia amin kwenye swala yaani kwenye swala ya Juma ni jais bila khilafu La pili ni kuinua mkono kwenye swala ya jumaa ni jais kwa swala, ya istisqa ya kwamba ikiwa imam atainua mkono aombe juu mvua Allahumma isqina hapo inakuwa nijaiz jais wewe kuinua mkono na hii ni kutoka na mtume alayhi salatu wasalam kana yerfa alwatinua mikono yake anapotia ya dua ya nini ya istisqa akiwa kwenye khutbah ama katika dua ya kawaida Allahumma a'iz al-islam muslimin na nini haifai mtu kutia dua kuinua mkono bali kuna sahaba nimesahau jina lake alimuona katika tabeena amenua mkono fanahu akamkataza kwa hivyo muongozo wa mtume alayhi salatu wa salam katika dua isiyokuwa ya istisuka. katika juma mtu ainui mkono uitika amin bila kuinua mkono. Hindo Muhammudu Alayhi Salatuhu Wasalam anafikiria nilipitia lakini sikumbuki ni page gani lakini Ibn Qayyim ameitaja katika nini? Katika Zadul Maad Muongozo wa Mtume katika kuinua mkono siku ya juma. ya kwamba alikuwa akiashiria kama khatibu anapotia dua. Kwa hivyo khatibu ikiwa atainua mkono, Allahumma hidi na yupi amekosea. Kwa hivyo nini? Ni kidole alikuwa akiashiria naye.